ce a eliade ajuta pe toată lumea în spirit creștin. Nota interviu a apărut în revista Luciferul numărul 27 din 7 decembrie 1994 și realizat de Marina Spalas. MSE Marina Spalas. Aș vrea să abordăm o temă și anume personalitatea lui Mircea Eliade, pentru că în viața noastră de studenți amintirea acestui fapt este ca o flacără care ne-a traversat existența, faptul că sunteți nepotul lui Mircea Eliade, cum a fost prima întâlnire cu Mircea Eliade. Sorin Alexandrescu L-am cunoscut pe Mircea Eliade când nu mai eram atât de tânăr. L-am cunoscut, ca să fiu mai precis, în 68, deci aveam 31 de ani sau încă nu împlinisem. Eram la granița vârstei între 30 și 31 pentru că îmi amintesc că Mircea făcea gluma, ne-am cunoscut în unica oară când tu, Sorin, puteai să ai jumătate din vârsta mea. El avea 60 de ani, născut în 1907. Eu, născut în 1937, aveam 30 de ani. Eram în Italia, invitat la cursuri de vară la Urbino, care pe vremea aceea erau încă de semiotică, foarte năvalnică. Aș putea spune înrăită, agresivă. Da, agresivă. Și de acolo m-am dus la Roma, în pensiunea unde știam că stau ei, adică Cristinel și cu Mircea. Era o pensiune în plin centru, ținută de o prietenă a lor, tot o româncă. Am urcat scările cu mare timiditate și am bătut la ușă. A apărut Cristinel, pe care cred că o văzusem înainte odată, dar foarte scurt și pe urmă, brusc din întuneric, apare un domn care se prezintă Mircea Eliade. A fost extraordinar că ne-am văzut așa. Pot să spun că n-am spus niciun cuvânt și ne-am îmbrățișat pe tăcute, adică într-un fel de gest absolut spontan, de recunoaștere. Am avut pentru o secundă ideea că există o voce a sângelui, pentru că nici nu știam cum arată, ca să fiu sincer. Sigur că-i văzuse multe fotografii, dar erau foarte vechi. Îmi amintesc că ideea lui era că eu vin de undeva din extremul nord, de la Orbino, unde oamenii fac semiotică și nu mănâncă, pentru că m-a întrebat foarte îngrijorat dacă am mâncat în acea zi. Evident că nu mâncasem. M-a luat și m-a condus la un bar de alături, unde mi-a oferit un sandviș și o bere. Era o situație extrem de ciudată, pentru că pe de o parte eram foarte apropiați și pe de alta, complet străini. Cum să spun, aveam impresia că trăiesc un film despre întâlnirea mea cu Mircea Eliade și nu realitatea. Era ceva așa, nu artificial nu știu cum să spun, mai degrabă ireal. Ireal, exact, ireal. Ei stăteau în acel loc în fiecare an și toți prietenii lor din Roma, mai ales românii din Roma, știau de el și veneau să-i vadă, iar miercea îi primea pe toți, așa cum îi primea și la Paris. El avea un program extrem de riguros, lucru pe care mulți atunci, inclusiv eu, îl detestam și avea acum la mir, adică o extraordinară disciplină de muncă, fiindcă numai un om cu disciplina lui poate să scrie cât a scris el. Până la șase nu vedea pe nimeni, lucra zilnic, indiferent dacă era sâmbătă, duminică, Paște sau Crăciun. Și la șase ieșea din bârlog, începea viața publică, iar viața publică era ceva extraordinar pentru că acești prieteni care îl iubeau toți extrem de mult și care îl vedeau, sau practic o dată pe an sau la doi ani când venea la Roma, abia așteptau să-l întâlnească seara. Mircea îi lua pe tot și îi ducea la o pizzerie alături într-o piațetă. Parcă o ved, îi invita pe toți la masă. Eu am stat prima seară, bineînțeles, pentru că era totul foarte nou și după aceea, tânăr și puțin cam impertinent probabil, am considerat că peste zi nu trebuie să stau cu unchiul, ci trebuie să vede Roma. Mergem prin Roma, umblam, nu avem alt mișloc de comunicație. Mergeam pe jos. Vedem foarte târziu, hămesit și rup de oboseală, prăbușindu-mă pe un scaun în unicul colț al mesei care era liber, evident foarte departe de Mircea. Mă uitam peste o masă unde erau 15-20 de oameni, în capul celălalt al mesei era domnul Elia de amfitrionul. Așa se întâmpla seară de seară. Am fost absolut uvuit. În piața ta aceea, el era cunoscut. Toată lumea venea acolo, nici nu trebuia să comanzi. Chienerul știa exact ce trebuie să aducă, aducea tot timpul băutură mai ales. Eu, prima oară venit în Italia, eram încărcat nu numai de frumusețile, ci și de traumele Romei. Roma este un oraș traumatic pentru un tânăr care vine prima oară acolo și soseam într-o adunare extrem de liniștită în care se depănau amintiri din tinerețe cu 20-30 de ani înainte când eu abia mă nășteam. Evident că mă simțeam foarte stingier și ce a observa. Mă chema, veneam la dreapta tatălui, ca să zic așa, și toată lumea mă privea cu mare atenție dându-școate. Ăsta e nepotul lui Mircea Eliade. Eram privit ca o curiozitate. Venam din iadul comunist, cum se spunea. Ei toți vorbeau în limbajul războiului rece, cu excepția lui Mircea, care n-a avut limbajul ăsta niciodată. Și Cristina, bineînțeles." Dar toți ceilalți erau înrăiți de războiul rece, iar eu eram privit ca un copil atipic al comunismului, pentru că veneam dintr-o țară comunistă și totuși mâncam cu cuțitul și cu furculița, nu cu mâna. Știam să vorbesc, mai vorbeam pe aici, pe acolo, câte o limbă străină, aveam interese culturale. Și, din a doua, a treia zi, s-a creat un raport foarte bizar, pentru că eu le povesteam ce-am văzut și, spre stupoarea mea, observam că acei romani pur sânge nu cunoșteau bine Roma, deși trăiau acolo de 20 de ani. Raportul se schimba și observam pe figura lui Mircea un râs satisfăcut, probabil că nu-l făceam de râs. Cred că era o chestie foarte normală. La urma urmei, el habar n cine sunt eu. Eram complet necunoscuți unul altuia. Sigur că eu îl știam pe el din cărți, dar el nu avea de unde să mă știe pe mine, deși publicasem destul de multe lucruri până atunci în România. Nu știu dacă le avea pe toate și nu știu dacă i-au plăcut. Eram o curiozitate și într-un fel am și rămas așa. Așadar, în raport cu această lume a emigrației, care era concentrată la Paris, Roma, câțiva la Menhen, poate în jurul Europei libere, eu ocupam o poziție excentrică prin definiție. Fiind la Amsterdam, eram întâi țăranul de la Dunăre și pe urmă pescarul din Olanda. Eram deci într-o poziție oarecum bizară. Nu eram clasabil. Ce fel de om era Mircea Eliade? E foarte greu de spus ce fel de om era, pentru că nimeni nu este un singur om, în fiecare sunt mai mulți oameni. Pentru dumneavoastră cum era? Da, și el era pentru mine inclasabil. Poate pentru că foarte rar am putut să stau cu el între patru ochi. Aveam, ca să zic așa, intrarea liberă întotdeauna, dar el nu era liber. Era un om prin excelență public, adică foarte rar era accesibil în afara perioadei publice din viața lui, care era de la șase după amiaza până pe la unu noapte. Atunci nu era practic niciodată singur, adică era înturat de o lume nesfârșită de admiratori, între care unii erau fără îndoială sinceri, alții erau un fel de curteni. A fost o adevărată curte în jurul lui, din păcate. Erau interesați, voia fiecare ceva. Nu știu. Asta nu știu, nu pot să spun. În anumite cazuri, poate că era așa. Mircea era extrem de generos. Nu refuza nici ajutorul material, nici ajutorul în sensul de recomandare sau așa ceva. Nu făcea nici cea mai mică selecție. Din punctul ăsta de vedere, a fost un om, aș putea spune, naiv. Dar naiv în sensul bun al cuvântului. Un om care ajuta fără selecție, în timp ce noi, care ne considerăm lucizi, selectăm. Probabil că ceea ce noi numim naivitate înseamnă, de fapt, un spirit cum franciscan sau creștin, în care ajuți pe toți și pe răi și pe buni. Un spirit creștin. Creștin, da, sau dacă vrei, religios în general. Ajuți pe toți pentru că sunt oameni, nu pentru că sunt buni. Noi nu știm care oameni sunt buni și care răi. Ceea ce noi numim luciditate este această idee că noi știm cine e bun și cine e rău. Pe un om care nu știe asta, noi îl considerăm naiv. În sensul ăsta spun că Mircea Eliade a fost naiv, în sensul foarte frumos al cuvântului, dar sigur că pe mine, în momentul respectiv, mă enerva pentru că spuneam Domnule, dar ăsta chiar e un dobitoc, ce o stare să vorbești cu el. Și el mă întreba, de unde știi tu că e un dobitoc? Și atunci îmi dădeam brusc seama că de fapt nu știam. Era un clișeu pe care l auzisem la altul, pe care îl preluam, pentru că, de exemplu, respectivul nu avea conversație, cum se cheamă în lumea noastră, quasi-modernă, sau pentru că era un tip despre care nu știam mare lucru. Extraordinar la Eliade era tocmai lucrul ăsta, că a primit și a ascultat pe toată lumea fără nici cea mai mică idee preconcepută. Deci nu este adevărată legenda care circulă despre el că se ferea de români. A, nu, nu, eu nu cunosc această legendă, dar este cea mai mare prostie. Avea casa deschisă la propriu. Erau tot timpul zeci de oameni care veneau la el, marea majoritate români. Îți spun că eu nu puteam să vorbesc cu el între patru ochi și nu pentru că nu voia să mă primească, ci pentru că nu avea când. Era absolut asaltat de oameni. Atât de mult încât îi spuneam, dar nu vrei să te odihnești să ai o vacanță? Aici nu e vacanță de fapt, nu avea vacanță niciodată. Ideea de vacanță vine dintr-o lume relativ burgheză în care există despărțiri foarte clare între timpul privat, personal și timpul public, între timpul de lucru și timpul de odihnă, între hobby și profesiune. La el, granița asta nu exista. El lucra tot timpul. Oriunde s-ar fi dus, lucra. Și dacă îl duceai la malul mării sau în creștetul munților, el tot până la șase ar fi lucrat. Pentru el, deci, aceste categorii erau nerelevante și când eu îi spuneam, dar nu trebuie totuși să te odihnești, el spunea cum să mă odihnesc, adică de ce să mă odihnesc. M-a întrebat cum se purta. Avea ușa deschisă, ăsta e un aspect și al doilea aspect, avea această știință extraordinară pe care ajutea foarte mult să o am și eu, dar nu știu dacă o voi putea avea vreodată și pe care puțini oameni în general o au, dar nu intimida. Veneau mulți acolo. Eu eram foarte tânăr, dar erau și alții mult mai în vârstă, bineînțeles, oameni din generația lui. Sigur că nu se puteau compara cu el ca realizare, dar fiecare avea probabil meritele lui. Nimeni nu era intimidat. Toată lumea se simțea extrem de la îndemână. Mircea nu avea niciun fel de morgă, avea un adevărat talent de gazdă în sensul că îi făcea pe toți să se simtă foarte bine, îi asculta pe toți, nu dădea niciodată semn că ar fi considerat o prostie ce spunea celălalt, sau că se plictisea, sau că alții spuneau banalități. Trebuie să spun că, de fapt, se spunea acolo un lung șir de banalități care pe mine mă scoteau din sărite. Eu mă plictiseam. Culmea asta e, că eu mă plictiseam și Mircea de nu. Probabil că eu fiind mai tânăr și mai puțin stilat sau mai puțin școlit, mai intolerant. Mai intolerant, da. Lăsam să se vadă chestia asta. Niciodată nu se clintea un milimetru din mușchii figurii lui sau din privire dând semne de plictiseală în timp ce eu mă foiam pe scaun îngrozitor de plictisit. Era mai politicos, mai diplomat. Da, da, Mircea era un model în privința asta, pe care eu îl priveam din departare, de la o distanță intangibilă. Nu puteam să limit. Voiam să limit, dar nu puteam. Și cred că din cauza asta nu eram atât de bine văzut în acele cercuri de emigranți. Dădeam semne că mă plictisem. Mi-ați povestit că, la puțină vreme după ce ați emigrat, vă era foarte dor de țară. Mircea Eliade spunea vreodată acest lucru. Nu, a treia caracteristică a lui Mircea Eliade era că nu vorbea niciodată despre el însuși. Și nici despre România? Ba da, ba da, despre România foarte mult și despre tinerețea lui și despre prieteni. Și despre familie? Și despre familie, da, vorbea extrem de mult. Nu vorbea despre el însuși ca individ, nu ca român. Niciodată nu lăsa să se vadă sentimente personalizate. Nu focaliza discuția niciodată pe el însuși, focaliza pe obiectul acesteia. Dacă povestea o amintire, narațiunea respectivă se centra pe acțiune, nu pe reacțiile lui personale. Era un om extrem de secret, care niciodată nu vorbea despre emoțiile, sentimentele sau resentimentele lui personale. Și asta o putem considera ca o probă de civilizație. Dar iarăși, pentru mine, care fiind mult mai tânăr decât el, mizam exact pe expresia personală a experienței, această obiectivare a experienței la el mi se părea foarte ciudată. Adică mi se părea că Mircea refuză să se deschidă nu vrea să se revele. Și mult mai târziu am înțeles că asta e o formă superioară a respectului pentru celălalt. Dacă te apuci să faci mărturisiri, celălalt nu mai are ce să spună. Altceva este dacă îl lași pe celălalt să-și spună emoțiile și tu îl asculți. Asta este o formă a polității. Încă o dată, astea sunt lucruri pe care le-am înțeles mai târziu. Atunci, nu le înțelegeam și așteptam de la Mircea mari revelații, mai bine zis, m-am dus la el cu o imagine a lui pe care o aveam din cărțile lui de tinerețe. Tânărul violent, agresiv, din huliganii și întoarcerea din rai. Tânărul violent, agresiv, care probabil că Mircea nu a fost niciodată, pentru că asta era o imagine a naratorului, strict literară și nu a autorului. Era o imagine construită, probabil că era una din fațetele pe care el și le-a imaginat că le poate avea. Poate că el dorea să fie așa, dar știu din familie, din amintiri, că era de o timiditate absolut mortală. Era un mare timid și crearea unui personaj agresiv era fără îndoială expresia unui complex de inferioritate față de colegii lui de generație, care probabil erau în realitate agresivi. Mircea nu a fost un huligan, de aceea probabil că a putut să definească tipul huliganului atât de bine. Ori eu m-am dus la acel om în care toți din generația mea, din generația ta și din toate generațiile văd un tânăr violent, huliganul anilor 20. Mircea nu avea nimic comun cu acest personaj. Acest lucru, din punct de vedere al contactului meu cu el, a cauzat mai întâi un fel de uimire și pe urmă o anumită decepție. În loc de tânărul sălbatic, mă întâlneam cu un profesor britanic. Tânărul sălbatic nu știu dacă mai exista, dar el oricum nu se mai arăta. O mare parte a farmecului lui Mircea venea de altundeva și era greu de descifrat. Trebuia să-l cunoști bine sau... sau să fi trăit cu el o bucată de vreme. Exact, da, dar lucrul extraordinar pentru mine este că eu atunci când l-am cunoscut aveam vârsta pe care o avea el când a scris romanele respective. Eu, deci, aveam atunci aceeași vârstă, dar 30 de ani mai târziu. Erați un posibil personaj. Da, eu eram un personaj apărut din cărțile lui. Mai bine zis, așa mă simțeam. Nu știu dacă eu eram așa agresiv în realitate." Nici vorba. Cred că și la mine era o chestie de compensație. Probabil că și eu eram un om politicos la vremea respectivă, dar eu mă vedeam ca un fel de personaj din romanele lui și așa se vedeau toți cititorii care veneau la el cu fantastică admirație și devoțiune, în timp ce el, din potrivă, era un guru care liniștea spiritele. Toată agresivitatea asta din romanele lui vechi nu exista în contactele cu el niciun moment, nici o secundă. Într-un ziar de pe aici s-a publicat acum câtva timp știrea că, înainte de moarte, Mircea Eliade ar fi venit incognito să de România. Este adevărat? Este o prostie, nici vorbă. Care este coșmarul care vă urmărește? Al exilului, al sunt mai multe coșmaruri, ofer o listă selectivă. Coșmarul exilului, despre care au scris și Mircea Eliade și mulți alții, nu numai români, și care este, se pare, o chestie absolut generală, este următorul. Visezi să pleci din țara de adopțiune, Olanda pentru mine, și revii în țara natală, în cazul nostru România, fie voit, fie nevoit, răpit sau ce știu eu, sau din proprie voință și nu mai poți ieși de acolo. Emigrantul rătrăiește, deci, trauma plecării din țara natală o rătrăiește în fiecare zi. Îi e teama că rămâne prizonier în vechea țară. Ăsta e un coșmar probabil al oamenilor care au emigrat la propriu. Nu știu dacă eu sunt un emigrant tipic. Nu cred. Emigrant este cel care a cerut azil politic și l-a primit din motive, să zicem, politice sau în orice caz motive foarte puternice. Eu n-am făcut asta, n-am cerut azil politic. Eu am ajuns în 69 în Olanda și am devenit cetățean olandez în 85, în acești 16 ani, făcând tot posibilul să rămân român, schimbând toate pașapoartele posibile. Când în 85 am făcut în sfârșit cererea să devin cetățean olandez la Ministerul Justiției, funcționarul care m-a întâmpinat m-a felicitat. Dețineți recordul pe țară. Care? acela de a aștepta 16 ani pentru a deveni cetățean olandez. Niciun cetățean străin în țara asta n-a așteptat 16 ani. Termenul oficial este de 5 ani. Eu am lăsat să treacă trei termene. În 85 mi s-a dat cetățenia pentru simplul motiv că era un fapt consumat în realitate. Adică locuiam acolo, aveam o casă și un venit sigur, eram profesor, deci nu se făcea decât o regularizare, ca să zic așa, a unei situații de fapt. Nu știu dacă din această cauză eu am coșmarul invers. Eu am anticoșmarul emigranților. Coșmarul meu a fost an de zile următorul. Mă visam la București, undeva într-un loc public, de multe ori chiar în Gara de Nord. Îmi pare rău pentru aspectul prozaic. Întâmpinat de o mare de prieteni pe care îi distingeam, unul era Sorin Mărculescu, toți vechii mei prieteni din liceu și facultate, Andrei Ianeș, care mă îmbrățișau și îmi dădeau flori, mă aplaudau și eu trăiam toată această primire triunfală. Era ca un fel de triumf al generalilor romani, care tocmai distruseseră Cartagina și intrau în Roma. Coșmarul meu era, deci, o primire în triumf dar care-mi dădea în bis un sentiment atât de violent euforic încât mă trezeam. Nu puteți suporta bucuria? Da, din această listă selectivă a coșmarurilor, ăsta a fost cel mai benefic. Dar a fost cel mai frecvent? Nu, a fost mai frecvent numai până am venit în România. Acum nu-l mai am, bineînțeles, dar între anii 74, 75 și 89, deci în cei 14 ani în care n-am fost niciodată în România, dorința mea de a veni... Lua această formă de anticoșmar, de vis euforic. Dar Mircea Eliade spunea vreodată că vrea să vină în România? Da, dar era foarte ambigu. Și pudic. Și pudic, da. Cum niciodată nu-și exprima niciun sentiment, nu-și exprima nici sentimentul de dor. Deci, nu știu dacă l-a avut, așa cum nimeni din lumea asta, după părerea mea, nu știe dacă Mircea Eliade a fost un om religios Dacă a crezut în Dumnezeu, ca să spun așa foarte simplist L-am întrebat sau l-au întrebat alții și întotdeauna a refuzat să spună da sau nu În același sens, n-ar fi spus niciodată mi-e dor de țară sau nu mi-e dor de țară În afară de dumneavoastră mai vedea pe cineva din familie nu mai erau așa de mulți, mai era mama mea, Corina, sora lui și foarte târziu, prin anii 80, a venit un văr al lui pe care chiar eu îl am adus la Paris. A venit întâi la mine la Amsterdam, alți membrii de familie nu mai aveam. S-a bucurat că ați rămas în străinătate, I se părea o mișcare bună, o eliberare? Pentru mine? Da. Nu știu, nici asta nu știu. Știu numai că ani de zile l-am pisat cu scrisori disperate pentru că trăiam marea dilemă între 69 și 74-75 când am hotărât să rămân definitiv în Olanda. Era marea dilemă dacă să rămân sau nu, pentru că orice român când ajungea undeva în vest trăia această dilemă și nu putea să vorbească decât despre ea. Și eu probabil că făceam la fel, lucru care cred că era pentru el foarte neinteresant, așa cum eu acum când aud avut tineri veniți din România, întrebându-mă dacă să rămână în Olanda, am un sentiment de jenă, pentru că ce pot să răspuns la asta? Atunci pe mine m-a durut faptul că nu mi-a spus acest guru al meu, Mircea, rămâi sau nu rămâi, dar evident că nu putea să-mi spună. Un guru nu spune niciodată așa ceva. Te împinge să alegi? Da, e o chestiune personală. Trebuie să crească în tine opțiunea asta.